til det tomme magasin. Står du og mangler et vindue? Er dit glasbord gået i stykker? Har nogen væltet dit vitrineskab? Så kom ind til et Tonisk Glas, hvor vi udfører alle klarmesteropgaver med et smil. Du kan f.eks. få en stor termerode, som den her. Ah, nej, shit. Fuck! Pas lige, pas lige, lad lige med at træde rundt herovre. Der er, der er lige uh, en rød. Nå, men ellers så kan du få skiftet din kellerrode. Hest mand, shit. pas lige, pas lige på her også træd lige, træd lige udenom det her. Fuck mand, det er kraftet med det hver gang jeg rører ved glas, så kan det kraftet med stykker, mand. Kan jeg, ikke? kan jeg ikke lige få noget vand? <tryk> Tusind tak. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Fuck det. Ah, det bløder, det bløder, det bløder shit. Årh, oh, jeg har skåret mig. Oh, shit. Ej, nej, ej, det sprøjtede. ned. Jeg fik blod op i øjet, tror jeg. Jeg, tør, jeg tør det lige væk. Ah, fuck! Jeg havde glemt, at jeg er glasøj! Fuck! Fuck, jeg kan det ikke! Hvorfor kan jeg ikke med glas ud? Nu går jeg i stykker! Fuck! Tøjnisk glas! Kom ind en dag, jeg er ikke er på arbejde! Eller et eller andet. Et eller andet. Ring efter jeg på ambulans! Du lytter til det magasin. aften og velkommen tilbage til Hvad skal vi se? Programmet, hvor jeg, Agnes Anes anmelder de nyeste programmer og tendenser inden for hele den verden, vi kalder børneunderholdning eller forsøg på samme. I dag har jeg fået opgaven at anmelde Gigantosaurus fra Netflix og Dinosaurertog fra Viaplay. To forskellige børneformater, der begge tager udgangspunkt i dinosaurernes vidunderlige verden. Og som hver gør det på sin helt egen, totalt latterlige måde. Begge serier er fuldstændig naturstridige, og det er meget, meget meget, meget lidt, der giver mening. Men lad os tage den fra toppen. Gigantosaurus handler om en stor dal, hvor vi følger fem små dinosaurbørn, der er venner. De er meget glade og positive hele tiden, men hver eneste afsnit handler om, hvordan man på den ene eller anden måde overlever de faktum, at der i dalen også bor et gigantisk rovdyr kaldet gigantosaurus. Børnenes konstante glæde hænger ikke sammen med den konstante far, de har hængende over hovedet, og man må derfor antage, at de alle er voldsomt ramte af PTSD. Deres mødre og fædre ser man heller aldrig, og det må så betyde, at de enten er blevet et af de store rovdyr, eller er flygtet, og den eneste konklusion, der kan være på den situation, er jo, at børnene er forældrelyse i den vilde natur og på et tidspunkt selv bliver ofre for rovdyr, sulter ihjel eller ender med at spise hinanden. Men den historie er Netflix jo for fine til at fortælle. De vil meget hellere vise en lille tressertop der spiller stangtennis med en sauropod, end de vil vise en kamp til døden mellem to sultne venner. Der er åbenbart ingen, der kan lide Spartacus inden hos Netflix. Nå, men alt i alt er det igen en totalt lorteserie produceret til små dumme børn, der alligevel ikke kan finde ud af at gå på toilettet selv. I Dinosaurertog er situationen faktisk den samme. Der er intet, der giver mening. Serien handler om en familie af flyveøjler, der ved et tilfælde har fået et T-rex-æg ned i deres rede. Da T-rexen udklikker, er der ingen, der siger, åh nej, en T-rex, han kommer jo til at spise os. Men i stedet for, så byder de ham velkommen som en bror, og har på den måde forsejlet deres egenskabene til at blive knust mellem rovdyrets Kæmpe store, kraftige kæber. Men vandet stopper I ikke her. Hver dag tager familien nemlig dinosaur som kan rejse i tiden mellem de forskellige perioder, dinosaurerne har levet i. Og på intet tidspunkt er der nogen, der stopper op og siger: halløj, hvem er det egentlig, der har lavet det tog?' For alle dinosaurerne lever, som de plejer. De skider, de spiser, og de kan ikke andet. Men på magisk vis er der altså en eller anden, der har lavet en tidsmaskine. Det er meget urealistisk, og I skal slet ikke få mig startet på intromelodien. Jeg vil hellere have skrabet min trommehinder ud med en rusten ske, end jeg vil høre det lort igen. Alt alt ved tog stinker, og ligesom Gigantosaurus er det en serie, der er lige til at lukke op og skide i. Det var alt fra Hvad skal vi se i dag? Vi lyttes ved, når der er noget nyt kreativt lort til børn, der trænger til at blive svindet til. Du lytter til det tomme magasin. aften og velkommen til Finanstimen. Programmet, hvor vi snakker om aktiemarkederne, verdensøkonomien og de store finansnyheder. Mit navn er Jesper Frimand, og i dag har jeg besøg af en erfaren finansanalytiker, Måns Simra Bensen. Velkommen til, Måns. Tusind tak, Jesper. Vi skal måske også lige have sagt, at udover at være en erfaren analytiker, så er du også det eneste menneske, der er født med ben i stedet for arme. Ja, det, det er korrekt, det er har det aldrig sådan været en udfordring, eller et, sådan det en hemsko for dig at have at to store behårede mandebene i stedet for arme? Nej, ikke rigtigt, synes jeg. Altså, det er ikke noget, jeg sådan, tænker så meget over til daglig, hvis jeg sådan lige skal sige det. Jamen, det er da godt. Ja. Æm, nå, jamen, vi skal også snakke lidt om, hvordan du tror, markederne kommer til at se ud i uh, 2021, og jeg ved, du har taget nogle uh, grafer med. Ja, men uh, lad mig lige prøve at finde dem fra en gang. Nå, hold op. Hold for søren. Uh, ja, undskyld. Uh jeg skulle ikke have taget de her militærstøvler på, altså... Er det okay, at jeg lige tager med? af? Ja, ja. Det er det vel. Sådan, så er det lidt nemmere lige at... Fy for satan! Fy for satan! Ej, du er nødt til at tage på igen. Du har meget sure tæer. Du har meget sure tæer. Okay, ja. Det kan måske godt lidt lugt. Undskyld. Øh, jeg tager dem lige på igen, så. Nå, det var den analyse, jeg kom fra. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke lige finde mine papirer, men hvis jeg lige kan få lov at låne din computer, så ved jeg, at jeg har dem på en pdf på en, en mail. Kan, kan jeg få lov til det? Ja. Ja, okay. Her. Værsgo. Tak. Godt. Så lad mig lige logge ind på min mail engang. Hey, hey. Nej. Nej. Mås. Oh, for helvede da. Ja, nu er min computer ødelagt. Fuldstændig. Uh. Ja, okay. Ja, det er jeg virkelig ked af. Undskyld. Er du det? Ja. Nej, altså, det tror jeg ikke, du er. Altså, kan du ikke uh, bare sige, hvordan økonomien bliver i 2021, og så tage hjem med okay. dine sure tæer? Jo, okay. Øh, jamen altså, det, det er jo alt for tidligt egentlig, at sige noget, om det faktisk... Øh... Puh, ej, nu kan jeg da også godt... Ej, har der hele tiden været lort under mine støvler? Nu tager du hjem. Det er Tom Undersøgelser har vist at op imod 100% af alle mennesker hader at stå op om morgenen. Derfor er det energiske glæde og involverende morgenradioprogram blevet erstattet af et mere tidsvarende alternativ. Morgenprogrammet der rent faktisk møder lytterne der hvor de er. P3 præsenterer Øv, det er morgen P3. P3. Velkommen til øvrigt i morgen, P3. Mit navn er Elias Ehlers. Over for mig sidder Martin Argo. Oh fuck, Oh fuck, Oh fuck, Oh fuck. Hvorfor er vi at sige Du skal ikke snakke til jer. Du skal ikke snakke til jer. Alligevel snakke til jer. Se. Er der kaffe? Er der kaffe? Åh, oh, jeg skal ikke være at hvad er det, vi laver, Elias? Hvorfor skulle vi med klokken halv fem? Det ved jeg ikke. Øhm, vi, skal, vi skal snakke om nyhederne. Ja, de gider ikke. Altså, kan folk ikke bare tjekke Twitter, når de vågner ligesom hos andre eller hvad? Helt ærligt, Elias, ved du, hvad... ved du, hvad god morgenradio er, Elias? Nej, det tror jeg ikke. Mm, det er musik. Men fanden gider at høre nogen, der snakker nu? Ikke? Altså, nu sætter, du... nu sætter du noget musik på, og så lader du mig sove igen, okay? Ja, det kan jeg godt sige. Du skal ikke snakke til mig. Der har jeg snakket til mig. Nå, <coughs> ja, jamen så... Um... Så sæt noget musik på derhjemme, sæt noget, det jeg godt kan lide på. Jeg har vel Spotify eller sådan et eller andet, ikke? Du lytter til b 3 Hej og velkommen til Fjernsynslaboratoriet. En podcast, hvor jeg, Finke Lortmann og min assistent Signe fra Køge fortæller dig, hvordan man udvikler tv-programmer. Vi er nemlig begge to erfarne manusforfattere og producerer. Vi har tilsammen 40 års erfaring med at producere tv i Danmark, Signe fra Køge. Hvad er hemmeligheden? <laughs> ja, Finke. Ja, hvis det bare var så nemt, ikke? Altså, det er jo fjernsyn. Det er, ikke, altså, det er ikke bare noget, man lige sætter på en formel, ikke? Så der er heller ikke nogen, der ikke nogen genvej eller, eller nogen hemmelighed, man bare sådan lige, du ved, bare lige kan bruge. Nej, nej, nej. Det er nemlig ikke så nemt. Det ved vi to alt om. Det tager mange år og er et særligt talent at udvikle spændende nye tv-koncepter. Men vi kan jo prøve at game lidt og se, hvad der kommer ud af det. Vi er jo trods alt mestre til det her. Signe Køge. <coughs> hvis du tænker på en tv-vært, så tænker jeg på en aktivitet man kan lave. Og så siger vi det på tre, okay? Okay. Okay. En, to, tre. Lært du sådan, mass og lærduerne. Jeg kan se det for mig. Mass Demsen inviterer seks kendte gæster til lederdu på Gavnens Slot, og danskerne kan via en app gætte med på, hvor mange lederduer der bliver skudt. Og så til sidst, og så til sidst, så bliver Joachim Han bliver lagt op i lederdu og hvis de seks kendte så ikke formår at gemme ham, mens han flyver igennem luften, så lander han i sådan en stor kunstig sø med rådende vand. Og det gør han, og det gør han en hver uge. Hver uge gør han det det stopper aldrig med at være sjovt. Det er altid sjovt at se en kvapsede mand, han falder i vandet. Specielt hvis det er klamt vand. Ja. Og kæft, så har vi gjort det igen. Finke Lortmann og Signe for Køge. Den ustoppelige tv-du. Tak fordi I lytter med. Vi udvikler flere spændende tv-koncepter i næste uge. Hvad med noget om, øh, h h h hvor folk laver lort på tid, så skal de skide hurtigst muligt. Ja, ja, ja. Keep talking, keep talking, keep talking. Det tomme magasin. velkommen til T-klubben. Jeg hedder Vagn, og jeg... Jeg elsker te. Over for mig sidder min gode ven, Knud. Han er også glad for te. Det er jeg nemlig. Øh, faktisk, sag er jeg rigtig glad for te. Jeg har været bibliotekar i 25 år, og ja... Når man er bibliotekar, så får man altså drukket en del kopper med te, skulle jeg hilse sige. Ja. ja. Vi er jo faktisk så glade for te, at... Øh, vi har valgt at lave en podcast om det her i min stue, med, med udsigt over landefjorden. Det har vi nemlig. Der er jo ikke, der er jo ikke noget som en god kop og en god udsigt. Der kunne ikke være mere enig. Nogle gange så bliver jeg faktisk i tvivl. Hvad er bedst? Er det udsigten? Er det teen? Ja. Det må nok blive teen. Øh, ja, det det er en, en rigtig sommerdag, hvor min rapsmarkeder lige er gået i blomst, eller... Hvis jeg har udsigt til en af mine brakmarker, og violerne netop er kommet i flor, nå, ja, så kan konkurrencen nogle gange næsten gå, gå lige op. Nå, nå ja, men vi skal vel også ø, have smagt noget te? Ja, det skal vi. Øh, I dag, der skal vi smage First der er Dealing, øh, selvom det jo faktisk er lidt i gas Det er jo, lidt det er jo vildt. Nå, hvor spændende. Jamen, det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Det er jo en let blomstret te. Sød, aromatisk, let i smagen. Smuk, smuk gul farve. Ja. Meget, meget flot med at sige, at det ligner jo faktisk... Det ligner jo faktisk tis. Morgentis vil det jo så nok være med den nuance. Ja, det gør det faktisk. Støvet morgentis vil jeg kalde det sådan med lidt nyere grus. Helt bestemt. Nå... Knud, lad os en gang, så vi rigtig kan komme i, komme i gang med programmet. Ikke? Ja. Lad os smage. Skål. Jamen, skål. Oh, knud, Knud, vi har lavet en fejl. Vi har lavet en fejl. Hvis man, øh, hvis man øh. rigtig skal smage te, så, øh, så skal man jo faktisk slet ikke sluge den. Øh. Så, er det, så, så er det jo helt forkert, hvis man gerne vil smage. Så vi skal, fakt, vi skal have den ind i munden. Så skal vi ilte den. Øh, ligesom vi vil gøre med en god vin. Og når man så har iltet og svagt, så, øh, så spiller man den ud igen. Øh, det er jo faktisk helt rigtigt, det du siger. Men så, lad os lige, øh, så lad os lige smage på den igen. På den, på den rigtige måde. Ja, det godt. ja skål igen. Prøv lige, jeg skal lige... Mm. Ah, jeg, fik... jeg skal lige igen, jeg skal lige igen. det ned selv. ja! Du skal lige. Åh, lyveblid kveld. også mig. Det var lige før jeg så lys forinden. Nu. åh ja, jeg bliver skulid lidt forvirret. At kan mærke jeg tryk. Altså jeg skal lige smage på den igen. Ja skal lige smage igen. Ja. Hvad synes du om tænvarm? Mm, jeg synes, den smager så lidt dårligt. Jeg er ret sikker på, at det er tis. Du kan ringe til mig, hvis du har en knap et eller andet sted, du ikke ved, hvad du gør. Så kommer jeg og trykker på den, og så finder du ud af, hvad der sker, når du trykker på knappen. Det kan være en knap ved dit hv 4 Det kan være en knap ved din rundsav. Det kan være en knap på dit børns værelse. Det kan være en knap, du har fundet på loftet, da du ryddede op. Det er lige meget. Hvis du ikke ved, hvor knappen den går ind, eller hvad den laver, så kommer jeg og trykker på den, og så ser vi, hvad der sker. Var min trykker på knapper.dk? Det er min hjemmeside, og du kan booke mig for kun 6.000 kroner i minuttet.